Kapittel 42 Med tiden blev Jakob klar over at det var korn i Egypt. Da sa Jakob til sønnene sine, Hvorfor fortsetter dere å se på hverandre? Og han sa videre, Se, jeg har hørt at det er korn i Egypt. Dra dit ned og kjøp noe til oss der, så vi kan holde oss i live og ikke dø. Da dro ti av Josefs brødre ned for å kjøpe korn i Egypt. Men Jakob sendte ikke Benjamin, Josefs bror, sammen med de andre brødrene hans, for han sa, ellers kunne en dødsulykke ramme ham. Så kom Israels sønner sammen med de andre som kom for å kjøpe ettersom hungersnøden rådde i Kanaans land. Og Josef var den som hadde makten over landet. Det var han som stod for salget til alle jordens folk. Josefs brødre kom derfor og bøyde seg for ham med ansikte mot jorden. Da Josef fikk se brødrene sine, kjente han dem straks igjen, men han gjorde sig utkjennelig for dem. Så talte han hardt til dem og sa til dem, «Hvor er dere kommet fra?» Til det sa de, «Fra kanans land for å kjøpe matvarer.» Josef kjente altså igjen brødrene sine, men de på sin side kjente ikke igjen ham. Straks husket Josef de drømmene som han hadde drømt om dem, og han sa videre til dem, der er spioner! Dere kommer for å se landets sårbare tilstand!» Da sa de til ham, «Nei, men herre, dine tjenere er kommet for å kjøpe matvarer. Vi er alle sønner av en og samme man, Vi er rettskaffende menn. Dine tjenere handler ikke som spioner.» Men han sade til dem, «Det er ikke sant, for dere er kommet for å se landets sårbare tilstand!» Til dette sa de, «Dine tjenere er tolv brødre. «Vi er sønner av en og samme mann i Kanans land.» «Og se, den yngste er hos far i dag, mens den andre ikke mer er til.» «Men Josef sa til dem, «Det er som jeg har sagt til dere i det jeg sa, dere er spioner.» «På denne måten skal dere bli prøvd.» «Så sant fara og lever, dere skal ikke komme ut herfra hvis ikke deres yngste bror kommer hit.» Sen en av dere av sted for å hente deres bror, mens dere hålles bunnet.» så deres ord kan bli prøvd å vise sig å sant i deres tilfelle. Og hvis ikke, da er deres spioner, så sant fara og lever. Dermed tok han dem alle sammen i forvaring i tre dager. Så sa Josef til dem den tredje dagen, «Gjør dette, og bevar livet. Jeg frykter den sanne Gud. Hvis det er rettskaffende, la da en av deres brødre holdes bunnet i det arresthuset hvor dere sitter. Men drav av sted dere andre, og ta med korn til hjelp mot hungersnøden i deres hus. Så skal dere føre deres yngste bror til mig, for at deres ord skal bli funnet å være pålitelige, og dere skal ikke dø.» Og de gikk gang med å gjøre dette. Og de begynte å si til hverandre, «Det er ubestridelig at vi er skyldige med hensyn til vår bror. For vi så hans sjels trengsel da han bønnfalt oss om å vise medunk, men vi hørte ikke etter.» «Det er derfor denne trengselen er kommet over oss.» Da svarte Ruben dem og sa, «Sa jeg ikke til dere?» «Sund ikke mot barnet, men dere hørte ikke etter.» Og hans blod, «Se, nå ble det sannelig krevet tilbake.» Men de visste ikke at Josef lyttet, for det var en tolk mellom dem. Da ventet han seg bort fra dem og begynte å gråte. Så kom han tilbake til dem og talte til dem og tok Simeon fra dem og bandt han for øynene på dem. Deretter ga Josef befaling, og de gikk i gang med å fylle sekkene deres med korn. De skulle også legge pengene deres tilbake i hver enkel sekk og gi dem proviant til reisen. Følgelig ble dette gjort overfor dem. Så lesset de kornene sitt på eslene sine og dro derfra. Da en av dem åpnet sekken sin for å gi fôr til eselet sitt på overnattingsstedet, fikk han se pengene sine, og se, de lå i åpningen på sekken hans. Da sa han til sine, «Pengene mine er blitt gitt tilbake, og nå er de her i sekken min.» Da sank mote i deres hjerter, så de sjelvene ventet seg til hverandre og sa, «Hva er det Gud har gjort mot oss?» Omsider kom de til Jakobsen far til Kanaans land og fortalte ham alt det som hadde hendt dem i det de sa. «Den mannen som er landets herre talte hardt till oss, for han tok oss for å være menn som utspionerte landet.» «Men vi sa til ham, vi er rettskaffende menn. Vi handler ikke som spioner. Vi har tolv brødre, vår fars sønner. En er ikke mer til, og den yngste er i dag hos vår far i Kanaans land.» Men den mannen, som er landets herre, sa til oss, «På denne måten skal jeg få vite om dere er rettskaffende. La en av deres brødre bli hos mig. Ta så om en nå til hjelp mot hungersnøden i deres hus og dravs av sted. Og før deres yngste bror til mig, så jeg kan vite at dere ikke er spioner, men at dere er rettskaffende. Deres bror skal jeg gi tilbake til dere, og dere kan drive handel i landet.» Og da de holdt på med å tømme sekkene sine, Se, da viste det seg at hver enkels pengeknutte lå i hans sekk, og både de og deres far fikk se pengeknuttene deres, og de ble redde. Da utbrød Jakob deres far over for dem. «Det er meg dere har berøvet barna. Josef er ikke mer, og Simeon er ikke mer. Og Benjamin akter dere å ta. Det er meg alt dette er kommet over.» Men Ruben sa far, «Mine egne to sønner kan du slå ihjel hvis jeg ikke fører ham tilbake til deg. Overgi ham i min varetekt, så skal jeg selv fører ham tilbake til deg.» Men han sa, «Min sønn skal ikke dra ned sammen med dere, for hans bror er død, og han er blitt alene tilbake. Hvis en dødsulykke skulle ramme ham på den veien som dere kom til å dra, da ville dere i sannhet bringe mine grå hår med sorg ned til skjål.»